яку потворисько проковтнуло разом із дощатим хлівцем. Тільки половина курки, що належала після поділу старим солом'яникам, встигла в останній момент, коли вже зачинялася ненаситна пащика, ковзнути між зубів і хоч позбувшись хвоста, пурхнути на дах будинку. Але після такої пригоди вона із рябої стала геть сива у досвіта. Ледве мжичка осіннього дня просіялася крізь ніч, ми без задніх ніг, вони дрібцювали слідом, погналися за втікачем. Дорогоказом була жовта пасмога, що губилася в сповитому вогким туманом лісі. Ми з дядьком уже пройшли півдороги, коли позаду почулося жалібне туман, Теленькання і крізь сіру світанкову млу забовонів над розорою ошейник Нерона Балалайки, за яким по піску тягся ланцюг. Лише чоласта з мудрими і лагідними очинами голова пса – за життя він ні на кого з людей не гавкнув – не рябіла в колі, що його виписував нарядні ошейник – Серце моє зайшлося з чимкого безутішного жалю. Хай іде То душа його, голосом в якому звучав заупокій отця Савки, мовив дядько Денис. Після нещастя, що одне за одним упали на його голову, дядько полагіднішов. Ошиник тим часом обігнав нас і тепер передував, хоч ми й не потребували гончаків. Окрім розори, шлях значили вирвані з корінням, потрощені надруски, пожовані сосни. Так прийшли ми під Собакареву гору. І повновидний стрижень відкрився нашим смутним очам. Кабан, щесавши піщаний пагорок, безслідно зник у темній воді. Вороння – Спрагло хапаючи в розчахненні дзиби клуби ранкового туману, летіло над свинцево зеленими хвилями і стомлене перельотом падало в соснове верховіття. Ми з дядьком згорнули долоні овцівки й подивилися ті підзорні труби через ріку. На тім боці сосни стояли неторканою золотисторожевою стіною. Отуточки він, у ямі!» «Гай коли б не виром затягло!» Глухомовив дядько Денис, стаючи навколішки біля самісінької води. «Но, паси очима!» Він припав обличчям до річкового дзеркала і цмулив воду, роздуваючи щоки. Невдовзі вони стали схожі на два аеростати, які ось-ось мають злетіти. А поки що... Припнуті лежать нерухомо у видолку між пагорбів. Стрижень, вочевидь, мілішав, і невдовзі, посноване біллю туманів, оголилося замулене дно, що поблизу гори було ямкувате і болотисте. Окрім сірого, поцяткованого скойками мулу, нічого я не побачив на тім дні, хоч витрішкувався скільки було сили. Проте твань, здавалося, дихала, то опускаючись, то бабухатіючи, наче боки корови манькі, коли вона об'їдалася русяної трави і від часу, часу булькала та кликотіла. Несподівано ошейник, задзвенівши ланцюгом, покотився з крутого берега і з торчака пірнув у зеленастий мол. Кінчик ланцюга зблиснув та зник у твані. Навіть не булькнуло по ньому. «Балалайка, живий!» Загукав я щосили, стрибаючи по берегу. «Живий! Душа вернулася до нього!» На мій голос дно ріки відлунило жалібним глухуватим дзявкотінням. То пес давав знати про себе. Дядько Денис поволі випускав з рота воду і її сіра повсть застеляла річище. Скоро стрижень знову розлігся між звичних берегів, а дядько, виплюнувши раків, що примостилися було між зубів, похмуро сказав, «Нема чому радіти. Краще б уже вони богові свої душі віддали, аніж стрижню».